Fredagsfrallan med Jan Holmberg. God morgon. Önskar hits FM. hits FM. Ja, God morgon och varmt välkomna till Fredagsfrallan. Jag beror om ursäkt för att jag låter dem möjligt ännu mer nasal idag. Men, men jag har en sån här man cold. Om ni bara visste. Vilka bekymmer. Va? Och, och jag får liksom ha det nog av den här härliga förkylningen. Varmt välkomna till Fredagsfrallan. Nu kör vi. Och ni, ni lyssnar på fredagsfrallan, morgontid i Radio Talkshow här på FM 97.8, som med mig Anne Holmbom och med Johanna Lind. Men idag är Johanna inte här. Johanna. Fast hon är förlåten. För vet ni, igår, igår vid halv fyra hugget så födde Johanna och, ja, jag Johanna och Rasmus men det var Johanna som födde en liten pojke, en liten välskappojk som heter ska heta Julius så vi skickar ja, men det är klart att alltså, man liksom om man, <hör> om man liksom föder fram en kejsare så har man ju inte tid med att sända morgontid i radio så är det bara stort grattis till hela familjen Lind och skött om er här kommer en målning av Helmer Oslund. Vi klättrar upp på bergen Jord av helmer och ström Bredanskallan med Jan Holmbo. God morgon. Önskar Hits FM. <hills> Hits FM. Ja. Ibland kallar jag faktiskt Thomas Ledine. Det där tycker jag var en, en riktigt fin låt. Men ja, nu, nu kan vi inte. Nu den ni virvelvinden? <laughs> ja, nej, nej, men det här är jätteroligt. Det här kommer bli ett jättespännande program på, av, av många anledningar. För att det är något väldigt spännande på gång. och, och Det här det måste vi veta lite mer om, tänkte vi. Så då, så då bjöd vi in virvelvinden själv. <laughs> Hej Sara Gustafsson, god morgon. Ja, god morgon. Vad kul att du, att du är här i studion, tycker jag. Ja, tack så mycket. Vad roligt. Sara, om jag... Jag, jag måste bara fråga. Först måste vi liksom... Så här, heter det Sara eller heter det Sara. Ja, jag skulle gärna heta Sara. För det är ju ett sånt där H på slutet. Ja, jag står ju så. <här> Sara, don't find it. Sarah Sara the... <här> <här> Ja, du får kalla mig som ja. du vill. Ja, Sara, det. <här> Sara Gustafsson går bra. <här> det går bra. Du, ja, vem är Sara då? Ska vi börja så? Ja, det är alltid en svår fråga. Ja, eller hur? Det är den svåraste frågan. Ja, Sara är väldigt mycket musik. Mm. Ja, Det är det jag kan. Eh, helt enkelt, eh, ja. musiklärare, ah, körledare, spelare, sjunger ha. Det är väldigt mycket i mitt liv Alltså så. det är väldigt mycket musik mm. Jag tänker så här: känner du han, vad heter han nu då? Florhed, Ola Florhed, vet du det? Är? Nej, det vet ah, okay, inte jag inte Han driver en, en musikbutik ute i busken ute vid, i, um, i Vädersta. Kan Jaha. jag rekommendera, man, får, man kan bara åka dit om man bokar tid han har mest han är han, har, ja, han, är, han är Sveriges mest välsorterade alltså musikmusik musik, vad, Nej, vad gäller instrumentalt också. Någon ja. Någon gång, ja, men han, han jobbade ju som musiklärare, men han, han ja, nu vet jag inte jag ska inte liksom auta Ola på något sätt, men i vilket fall så så så han fick problem med hörseln för det, det är en, alltså 17 år med folk som spelar symboler på ett jävla sätt och, och, och fjol på ett ännu värre sätt och sådana grejer. Mm. Du, har, du, är, är, det ett, är det ett arbetsmiljöproblem för dig? Absolut. Eller hur va? 30 stycken i årskurs 4 i klass liksom som ska spela ukulele tillsammans. Det är ah. ungefär samma. Men här, tänker så. du på sådana saker som hörsel? och såna ja, Jajamän, grejer, är det, det, det är gjutna hörselskydd. Ja ah, det, det är det. ja. Mm -mm. Särskilt årskurs 4-5. Jag har inte 6 <laughs> år Ja. Ah och killar det låter ju fan bara är <här> <här> Förlåt oss så. Ja. Förlåt oss. Nej, det gör det inte. Nej, ja, det, det gör, låter alltså, visst de övar ju här när ja, är, är börjar. Ja. Ja, jag hade ukuleleprov med mina fyra år i går. gick jättebra. De får följa nästan allihopa. Bra, vad, vad gör man på ett ukuleleprov? Ja, alltså vi har ju, det är I introduktion då. Norr har inte spelat ukulele ja. innan. så alla, alla elever får var sin i ja. olika färger. Det brukar bli slags om den är ljusblå. Ja, det kan jag tänka mig. Det är lite cool. min elgitarr är ljusblå. Ja, precis. Ja. Ja, de andra är, ja, ja. är blandade färger. Ja. Sen så har jag lärt ut, dem, lär ut fyra kod. Så kör vi liksom gruppvis och varje grupp får var sitt akord och så pekar jag på när de ska spela ah, så körde vi låta. Fränt, och provet alltså. består ju av att de ska kunna spela minst ah, två akord ah, okay, och läsa ah, av en sån här kart liksom ah, hur man tar ah, just det. Då. Ah. Så man men klarar du... provet när man fixar två akord. Vill du men... ha guldstjärnan ska du fixa alla fyra plus oh, två oh, ja. till. Men du, mm. det är lite punkt nästan. Alltså. Alltså, alltså, så Det Väldigt lätt att lära. Alltså, alltså ja. att, tanken. Ja, man får det ju, ju börja så. så. så. För börja. jag kommer ihåg, jag kommer ihåg. Jag är var ju jättemusikintresserad men jag blev verkligen bortskrämd och det jag måste säga ett utav de mest ett de mest instrumentet att stoppa in en liten pojkes fingrar som spretar det är en blockflöjt det är skitsvårt att spela ja. eller hur och täcka hålen och så spelar man upp i grupp och så han hette ja äh, skit vad han hette ja, det var en dum fan i varje fall jag vet vad han hette Musikläran. men jag ska inte säga, ja, ja och så och så någon spelar falskt! Holmbom, spela upp! Och så skulle man spela till Paris eller någon gris eller vad fan det var för något. Och ja, det är klart att det gick ju inte att tänka. Täpp... Det, alltså, liksom det, det är läcka... ett svårt språk, eller hur? Eller språkinstrument. Ja, språk, ja blockflöjtar, det, det passar mig för. Jag är lite sugen på, för alltså, det är kul att spela melodier på blockflöjt, ja. men jag är lite rädd för att det ska låta ja. förskräckligt. För men så är det ju med alla de här instrumenten. De är ju jättevackra om man kan. Men en, en del är ju liksom ännu värre om man inte kan. Mhm. Mm eller hur så här träpinnar vad heter det klok, klok, klok. så kluck kluck som man slår mot varandra så här Klaves Ja, Klaves. ja. ja de, de, de tycker jag okej. Okay. Ja, vi har ju en, en ny grej, Boomwhackers. Ah. Den kör jag hårt med också. Vad heter det? Boomwhackers. Boomwhacker. Ja, det är alltså färgglada plaströr i olika längder. Varje ah. längd är ju en ton då, som är. Ah. Fint eller ja, det är ju en färg så att till exempel C är röd. Så du vet men så ser du färgglada noter man spelar efter så att säga. Nah. Blå, gul, gul, gul, grön, grön, grön röd, röd. Alltså där. Men så, alltså det, jag, har, så det jag skulle vi. jättegärna vilja gå i skolan nu känner jag. Ja alltså jag du får så, jättegärna komma. Kan inte komma ja. på studiebesök. Ja, det måste jag, det måste jag faktiskt göra. Nu kör vi lite boomwalkers. Ja. Men du, du bor här i så eller hur? Mm -hmm, det stämmer. Men, du, men just nu så jobbar du eller just nu nu jobbar du i mjölby. Ja, just nu. Ja, just nu. Hedermig mm, ja, kul. Men ja. det, är lite, det, är lite, det är lite, skönt att, att, att pendla så där, man liksom fylla på och så hinner man stänga, stänga av eller? Ja, Jag hinner följa mina serier på tåget. Aha, ja, det är de du följer Aha, så du, ja, ja. Nej, det, Just nu är det serier. Men, Men så, det är väldigt mycket musik i ditt liv eller hur? Ja, det är det. Om du, då, om, du liksom, om du ska koppla av om du inte ska liksom ägna dig åt att köra eller planera dina lektioner eller, eller något annat ja, musikprojekt Inte musik. Är det inte musik. Är det så? Är det, så här, det är lite som kocken. Det är inte så, så att du rusar ut i köket och börjar <gör> laga mat. Liksom. <gör> no, det kan ju hända att jag tar ja. fram mitt lilla dragspel eller någonting, ja. men det är sällan. Det blir mest ner i pysselrummet faktiskt. Ja. Syr och målar och, och sådana saker ja. istället. Ja, ah, du, ah, du är mycket så. Du är mycket, du är mycket mm. så här sytant. Ja. <gör> Du, du får du låta? Alltså. Ja, så kreativt, <laughs> ja. eller hur? Ja, ja, jag ber om ursäkt. Jag vet inte ja. var sytand kom sy Ja, men jag har en mm. ja, lite grann. Jag har testat med, vad heter det nu då? Pouring paint är ah. det senaste nu. Ah, okay. Man har en duk ah. och häller på och och färg. Så vinklar ah, det man fint, det lite liksom så alltså, man får olika bubblor och effekter. Det är det, det som jag skulle vilja göra mer. Alltså, skulle jag vilja ha, hade jag lite mer tid så skulle jag måla mer, för det det tar tid liksom. man måste ge sig tid man kan inte bara, nej, men nu går jag ner och målar 15 minuter utan så man brukar jag med det, på sommaren när jag åker ut med ah, båten så tar jag med ett litet akvarellblock ah, och så här sitter ah, det, det, det. jag det är väldigt skönt men du, när kom musiken tidigt in i ditt liv? Då, ja, var det liksom, var det, visste du så här vid tre och ett halvt år ja, ja, med mig shake, eller? Nej, nej, det var inte men mamma nej. sjöng ju med mig skatten nu ska vi sjunga böckerna oh, ja. så jag fick ju jättemycket visen när jag var Aha. liten och sen eh, var det missförstånd att eh, när min mormor dog när jag var fem år, då skulle okay. vi prata med Kanton om musiken. Ah. Och då trodde Kanton att den lilla femåriga Sara skulle börja i kören. Ah, okay. Och då kom ju mamma på att det hade ju mormor velat. Hon hade ah. pratat om det, att jag skulle minsann gå och sjunga kör. Så att det blev så att jag trillade in i kyrkokören ah. i samma veva. Så oh, det är ju mormors fel typ. kan man ja, säga. Ja, ja. Eller, och mormor som eller hade pianon. Ja, ja, ja precis. Och ja. Där, på den vägen ner väl kan ah, man okay. säga. Ja, ah, var kul. Ah, för det, är, vad, piano, är det ditt huvudinstrument eller eller är piano liksom någonting som du har tvingat på dig. Sång och piano. Sång och piano. ganska bra. Rösten är ganska bra instrument också faktiskt. Ja, ah, vad härligt. Va? Mm -hmm. Musik är fantastisk. Jag tänker så här. Om, tänk om, jag brukar säga så här: Människor som sjunger i kördomstater antar man inte några krig. Nej. Och det är ju faktiskt så att körsång är ju verkligen en folkrörelse, har blivit en folkrörelse. Alltid varit väldigt stort. Det är lite unikt i Sverige rent av. Men, men är ju väl, jag, jag, jag såg siffror här häromdagen på att. Att, att det är liksom tredje största idrotten eller sporten, eller vad man ska kalla det. Folkrörelse, eller vad? Eller folkrörelse, körsång. Mm. Ja. Och, det, och det, jag brukar ju köta om det där. Man blir bättre i magen, man lever längre, bättre sexliv. Allt vad det är för någonting när man mm. sjunger i kör. Och det stämmer ju, det, det vet ju alla korister. Det är ju att träning säga. liksom. Ja. Så blir man ju smartare också igen. Ja. Mm. Alltså, ja, det blir man också va? Ja, ja det har de visat nu också. Ja, ja. Visst. Ja. Ja. ja, men det är klart. Det är ju liksom, du tränar ju liksom... Och, och, och sen tycker ja. jag, just med ny teknik och, och med möjligheter att nå ut och sådana här saker gör ju att, att musiklivet har breddats också. Alltså det är fler som törs eller som får möjlighet eller... Alltså, så att jag tycker det är jättespännande Varje morgon när jag liksom, eh, Ska försöka plocka ihop en Spotify-lista till, till det här programmet Nu hamnar jag bara i sånt som är från 86 och tidigare Men då liksom låter jag mig slumpas runt liksom, Man hittar hur mycket intressant som helst ingen aning om fans, liksom. det fanns Musik är fränt alltså. mm. Men du ja, Så när du har jobbat färdigt i Mjölby då. Då åker du hem och så tittar du på någon av de här uh, serierna. Det finns så mycket bra serier också. Ja. Vad, tittar, vad tittar du på nu? Eh, Hemma igen, SVT Play. Hemma igen. Australiensisk så. serie. Okej. Okay. Utspelar sig i 50-talet. Ah. Ah. Ah. I Australien. ja, ah, Vad spännande. Ah. Ja, den är ah. jättebra. Har du Netflix också? Nej, jag har inte Men Jag funderar på att skaffa. Ah, för där, då jag tittar på den här Afterlife med han Rick, Rick, Rick Gray eller vad han heter. Alltså, oh, oh. Ja, jag vill ju se fortsättningen på Outlander Den oh, finns ju på Netflix oh. Ja och så kollade jag, igår, kollade jag på, igår kväll kollade jag på två avsnitt Eller tre avsnitt nej, Två avsnitt av det här ja, det är det också någon, någon Hon heter, hon heter inte Kajo Men någonting väldigt likt och Åker med Johan Reaborg tillbaka till Ryssland någon, De åker i Ryssland Skitbra, ja. jättebra Då så jag bara, wow, mm -hmm. vad är det här för någonting? Ja, mm. ja super Nu kommer vi in på något helt annat Jo, <laughs> jo men ska vi, vi måste prata lite Sound 68 Ja, min fina kör Ja, men jag tänkte innan det då Så tänkte jag, jag tänkte jag skulle spela Någonting Ja, vad ska vi spela Jo, vi ska spela Husvagn med Aftershave för du, du, du, Alla de där kan du utan? De kan, jag. Eller hur? Ja, jämen. Husvagn, den, den är ju enormt fånig den vi. <laughs> Kör! Jag har prövat nästan allt som finns att välja på Kampa, hyra båtar, paddla, cykla eller gå. Utetill tills kan man hela Sveriges land, man ska ha oh, husvagn, då har man med sig rumpen, man ska Man vet hur allt ska bli, man ska ha husvagn För då blir man fri Man ska ha husvagn Man kan man en sin resa ställt Man ska ha husvagn Så slipper man att resa tält Man ska ha husvagn Så att man vet hur allt ska bli Man ska ha husvagn För då är man trygg och låst och fri Fredagsföralland Ja, man ska husvagn Nej, jag vet inte Jag, alltså... ja. <laughs> jag är ingen husvagnskille om jag säger så ja, ni, ni lyssnar på Fredagsföralland morgontid Radio Radiotalkshow här på Hits FM 97,8 Summen byggt. Och gäst i studion är Sara Gustavsson med V Ja, precis ja. Bra, du, så här, jingle, Sara. du så, vet du, Men visst, är det så. Alltså, du, du är lite av en konoissör vad gäller galenskapsmusik. Ja, har, Eller du, du har en jävel på texter taget, Är det inte det? Ja, jag. Ja, har varit fattar, i alla fall. Ja nu ja, men sitter jag inte plugga in dem i onödan alla. Nej, nej. det gjorde jag när jag var yngre då oh. kunde jag sitta och lära mig saker utan ja. bara för att bara för att, ja, bara för, <laughs> bara för att. Ja. jag tycker det blir svårare, svårare att komma ihåg också. jag har alltid haft svårt, jag vet inte varför jag har ganska lätt att lära, lära prata text men ganska svårt med sångtext där. Jag vet inte varför, att det kanske inte är lika nej jag vet inte, jag har ingen aning. Däremot är det så nu när man spelar så har man en sån här padda. Eh, ja, bara så, ja, och det är värdelöst, man lär sig aldrig. Liksom. Ja det är farligt. Ja det, det är lite, det så, släppa, det är lite ja. så också. Det är så. därför jag har så jävla ont i nacken för jag står och i paddan <laughs> förmodligen. Fast det är lite... Cool också. Nej, det är inte alls cool. Det är bara töntigt. Vad håller jag på att prata om? Vi, pratar, vi ska prata med Sara. han Har någon Sara nu, Janne? Ja, jo, jag vet. Men vadå? Jo. jo. Ta blicken från spegeln nu. Så, så, så. Du, Sara. Ja. Vad heter det? Vi måste ju prata Sound 68. Mm -hmm. En pigg 51-åring numera då, eller? Ja, vi fyllde 50 förra året. Ja, just det. Hade... Ja. Jubileumskonsert till ja. höger och vänster Ja men, i det var, ja. Och ja, men ni, ni verkligen liksom utnyttjade ja. jubileumsåret Ja det var, det var kul. jättekul och ja. resa fick vi till också som vi inte har kommit iväg på, på länge nej var... Vart åkte ni? till Estland Ja, vad kul. Ja, skitkul faktiskt, du Och, och, och båtade nu över också. Ja, Och alla klä av i, i Tallinn Alla vad heter. vi, vi rea, vad säger, re, reagerade, vad heter, i karaokebaren gjorde vi. Ja, vad roligt. Aha. Det var jättekul. Ja, det är kul. Mm. Ja, men vi vi åkte, till Åland ett antal år. Och då, då, då, vi var alltid lika glada när vi ville räkna ihop oss på hemresan. Alla det var kom hemma. Hem Men jag vet jag tror inte det finns en sångarbroder som har klivit i land på Åland. Om jag ska det. Men äh, det alltså, vet jag inte. Du... Det kan det väl vara. Någon ja. nörd finns det väl alltid. så? Här. Ja, vad, vad kul. Ni, vad är ni? Ni är 25 med dig. Mm, precis. Mm. Ja, det är perfekt. Det är liksom en... En, en fjärdedels hundring. Ja, så kan man säga. <laughs> ja. Men, men ska vi, om jag frågar dig, vad är, är Sound68? Det är kanske är lättare att beskriva än vad än Sara jag. Just det, det är så svårt. Ja, vi är, är en blandad kör som sjunger det mesta. Mm. vi säga lite. Mm. Allt från jazz, pop, visa, gospel, mm. slager. Ja. Klassiskt också. Oh. Hur, hur, hur, hur, hur, tänker du, hur tänker du? då? För du är körledare där. Mm. Eller vad säger man dirigent? det Nej, körledare. Det är sjänt och körledare. Jag, jag, du är faktiskt, musikalisk man... ledare. Konstnärlig Musi ledare. Ja, ja, jag är, jag, jag, jag, du, jag är, är ihop, ja, faktiskt. Ja, ja, det är ja. Ja. Och akkompaniatör också. Ja, det får också. Jag bli ja. ibland ja. ja. Mm. Men hur tänker du då för du, du känner ju din kör ganska väl. Mm. Alltså dina korister. Ja. Här, tänker du på dem när du arrangerar liksom att det Absolut. här och, och, för det måste vara en utmaning där att hitta någonting som inte är för lätt. Man vill ju, man vill ju att de ska utvecklas också. Men, men kanske ja. någonting som inte inte försvårt heller. Nej, det tycker jag att de är, är jävligt duktiga rent Ja, de har, de har ju sjungit mycket olika så de är ju rätt erfarna. Vi, vi, ja, de ska ju oftast med att säga ungdomskören Sound 68. Det är <laughs> ju <laughs> väldigt vuxna aa, äh, just ungdomar. Aa, <laughs> ja. Mogen jag Fast ungdomar, vi har, vi har då, fått in så. yngre blod också. Aa, också aa. Men, ja, de, aa, det, de det kan ju inte vara Roland Tengvald att ja Ja. Ja. Även, ja. Ja, men hur tänker du då? Jo, liksom... jo, men jag, jag vet ju vad jag har för material liksom. Kören är ju som mitt instrument mm. Och då har jag, jag vet ju liksom hur högt tenorerna sjunger Eller vad, som, vad de ligger bäst i för läge ja, just det. Eh, Och sen ja, vad, vad tjejerna är liksom, att, ja, det, Ibland är det snyggt med, ja, Man får ju liksom blanda med det man har liksom. ja. Och du har dubbelt så många tjejer Som du har eh, killar med. Ja det är ganska vanligt. Alltså det är ganska bra med... Alltså dubbelt, om vi säger då, det betyder, nu får ni räkna efter då, 24 kurister dubbelt så många eh, tjejer som killar det, det här är så här matteproblem. Ja. ja så det, det är 16 kvinnor då och åtta pojkar. Jag tänkte du skulle göra en liten lyssnarfråga här ja, nej, det, det, In till Hitseff. Alltså, ja, första vinner en biljett. Ja, det så kan jag. Skriv ja. på sidan <laughs> hur många ni tror så. att det ja, är. det var ingen som hör det, det är väl kanske det som om man tittar rent generellt äh, ute i landsbygden att det är oftast det som blandkörerna har lite problem med att locka män ja, Eller så är det så att de åker till Buxholm på måndagar. Ja. Ja, fast många av de som sjunger i äh, manskören är ju faktiskt med i blandad kör också Ja och vi har ju på, faktiskt ja. några har ju kommit till ja, oss också ja, och gästspelar lite Ja, ja men från det är jättebra det är, det är jättekul Ja Ja, så då, då, då liksom funderar du lite där. Nä, den där, där kan vi nog liksom de här stämmorna har jag att leka med. Det här ja. Ja, men det är rolig, Blandningen är ju roligast. Liksom att ja. man, man blandar både svårt och lätt och liksom olika genrer och sånt. Ja. Jag tyck, ja, visst, det är kul att göra något när liksom man snör in och grottar ner sig ja. i något eh, projekt som är liksom, ja, väldigt, ja, väldigt smalt. Ja, men jag tycker att blandningen är det roligaste. Du, vi ska prata om eh, årets projekt, men jag tänkte mm. att vi skulle göra en, en avkrok innan dess. Bara för att liksom få tränga in i ditt arrangörshuvud på något sätt liksom hur, hur du tänker. Åh, är det okay? spännande. Ja. Ja, ja, så här är det. Eh, 1953. <laughs> alltså för 66 år sedan mm. så klev ett, en artist med sitt band in i studion och spelade in en låt och det här var, det, det, det här var ingen originallåt från den här artisten utan det var flera innan som hade spelat in den här låten men det hade liksom inte, det hade inte lyft på något sätt alltså det var liksom ja, en sån där, en, en, den trettonde på Dussinet på något sätt sådär va men med den här artisten så blev det en fullkomlig det blev en fullkomlig monsterhit. Och jag tänkte vi skulle utgå ifrån den här låten. Och så får du, liksom, så får du berätta lite hur man jag vet inte. Förstår du ungefär hur jag menar? Hur skulle den ja, här? För det här är, det här är rock en rocklåt från 50-talet. Ja, nu blir det rock. Ja, nu blir det rock Från husvagn till rock and roll, and håll ej där, Jag tror vi låter mycket kan på och så drar jag igång låten så ska vi bara vi lyssnar, vi behöver lyssna, vi lyssna alla takter bara. Ah, okay. alla kan den här låten tror jag. så, så ska man aldrig säga. <laughs> Väldigt många har nog hört den här låten. Nu kommer den. 1 2 3 o'clock, 4 5 6 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Five, six, Ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock, we're going to rock Around the clock tonight What's your bad, bad song? Join me home We'll have some fun when the clock strikes We're gonna rock around the clock tonight We're gonna rock, rock, rock Till the broad daylight We're gonna to rock, gonna to rock Around the clock tonight I was thinking, what are you on the first day of the Ja, alltså. Det nu. Ja, det svänger, visst är det en skön? Ja. Det var ju alltså The Bill Haley han his Comet som som dundrande in på den där va? Jag ligger där, ligger på. Här. Kan du öppna en dust här? Ja, säg. Okej. Haley. Ja. Ja, om vi nu om vi nu nu, nu säger vi så här. Och ja, så nu landar den här, nu landar den här låten på på ditt eh, ditt arrangörsbord. Alltså hur, hur, hur, hur först till, för hur börjar, en, hur börjar en hur börjar en sån här process? Hur börjar det? Ja, det kan börja på olika sätt. Okej. Okay. Alltså, tänker du först låtval eller nej? Ja, vi säger ja, att låten är giv... Låten har du redan valt på något sätt. Ja, nej, nej. Vi, hur börjar det? Vi, vi skiter i det. <laughs> ja. ja. det. Ähm... Ja, då måste vi hitta någon låt. Om vi ja. ska ha något svängigt till exempel, ja. då får man ju lyssna försöka ja. lyssna. Eller man, ibland kommer det liksom bara som någon liten eh, ja, just det. Ja. idé, liksom, okay. att det skulle vara kul att köra. Nu så. visar Sara med, med vänster hand hur du flög någonting in i, i, genom luften in i det är väldigt bra radio. Ja, väldigt bra radio. Mm, mm, ja. Mm. Ja, okay. ja, det, ja, precis. Ja. Så, nu har du låten då. Mycket, är ju så, alltså, mycket kommer flygande in. Ja. ja, men så är det väl. Ja, men då har vi, har vi låten. Ja, den här ja. kan vara kul att köra då. Eh, och då får man ju först bestämma eh, Någon slags grov upplägg ja. liksom Ska det vara en solist som sjunger Och liksom lite Bap, ba, ba, ja, ba, ba, ba, ja, ja. eh, komp Eller ska det vara att hela kören sjunger Liksom mm. eh, sången och då ska vi, ja, om vi ser, ett, eller vilket, vill, vilket ska vi köra? Ja, gör, gör det. Ja, ja du, men hela kören Ja, det låter ju främt. Och då pratar vi, hur många stämmor pratar vi om då då? I, Fyra grundstämmer. Fyra grundstämmor, ja. Sopranalt, <clears throat> tenor och bas. Mm. Mm. I min blandade kör då, mm. är det ju det. Mm. Sen kan man ju dela på de här stämmorna också. Om ja, man vill mm. göra avancerat. Hur som helst. Men då skulle vi börja med, man kan ju välja då, det finns ju med och mot- medstämmer, då sjunger ju alla melodin, melodins rytm fast att ah, man okay. lägger det på olika toner. Okay. Blockharmonisering kan man också kalla det. Oh, och sen finns det motstämmer och då kan det ju låta någonting ja, hur skulle det låta? Till exempel att damerna sjunger one, two, three, o'clock, four, o'clock, o'clock och så svarar härna. Eller något sånt där. Så det är liksom 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, 5, 6 o'clock, 8 o'clock, rock. Five, eight rock. Ja, lite så att man jobbar mot. Så att det blir kanske lite bakgrundskap till melodin. Eller att man har stämmor som är liksom lite frigjorda från melodin. Häftigt, ja. Och så får man ja, blanda det här. En del låtar det ju liksom bara samma Ja, same, same. Block, block, block, eller att det trasslar ihop sig fullständigt med, mm. eller, ja, mm. med stämmorna. Men det roliga är liksom när man blandar, blandar båda två tycker jag också. Ja. Så att det är lite olika. Och hur, hur gör du det? Hur, alltså, plockar du fram det då? på? Alltså, kom, har, ja. Komponerar du huvudet? Det är vänsterhanden som kommer här. Ja, men, men är det så? Du hör det i huvudet? Ja, alltså, är det det som är musikalitet? Låt. Eller? Ja, delvis kanske jag vet inte men alltså, när man har spelat så mycket så man hör ju liksom lite förslag på eller liksom så här, man kanske hör att här skulle det passa bra med en understämma. Ja, ja men då passar det ju som liksom att vi delar på damerna. Ja, så damer, ja. sopraner har melodin och alten har en understämma. Eller att tenorerna ska ha något lite liten fin slinga någonstans ja, där det. det är lite tomt eller så. Ja, jag tycker det här är så fascinerande för, för ja. det blir ju så här det är liksom det är ju, och det, det finns ju, det självklart det finns ju liksom ett regelverk också som man måste liksom ja. förhålla sig till så att det liksom inte så att det inte låter disharmoniskt om det inte ska låta disharmoniskt vilket också är en effekt. Då. Ja, det kan också vara en effekt ja. Ja. Vad häftigt. Och så tänkte jag på det här med med uh, är det, är det alltid givet liksom att alltså, karaktär och sådana saker... Sen, säger jag att jag skulle vilja... Den här... Det är ett valsprogram av någon anledning. Så den här ska gå i tre fjärdedelar. Den här låten? Ja, ja. Så så, <laughs> One, two, three, klockan... Nej, det var inte. Hur blir det? One, two, three, klockan... Ja, jag vet inte. Nej, men alltså, så kan man ju också leka med... med Mm. Jag kanske, man kanske, det kanske inte är så lyckat tack det är lite lurigt ja, men, men det, ja, ja, det, det ja. gjorde jag faktiskt hade jag en låt som jag fast den gick ju, ja den gick ju. ja det tre fjärdedelar sa jag för att det kanske var en annan som jag kunde klock, säga. Four, klock, rock, nine, six, seven, det är lite så nästan. Man, man kanske, eller man kanske kan köra den i hambotakt eller något sånt där. Vad är, det? är det tre fjärdela också? Kanske? Jag vet inte. Det är så här, Sju, åtta. Nej, men, alltså. nej, nej, men det är ju inte det vanliga för det. Ah, nej, du, du, är ute, du nu där. Du sitter ja Men det är precis som Beethoven Han var ju döv för fan och kunde ändå komponera. Så det är klart att han är 35 år, vet du, helt ja, döv. Ja, helt sjuk. Och skulle kunde han höra allting i huvudet. <laughs> han, han, han, han var helt blind, han hörde ingenting, var någon som sa. Nej, han var döv. Ja, just det, döv. Det var Bach ja, som blev ja, blind. Ja, ja så alltså blev han blind ja. också. Mozart och blind, Beethoven Ja, Ja, precis. Och, det, det, och så kallas det för klassisk musik. Det var <laughs> bara, Men Mozarts dödsmässa, Requiem. Ja. Oh. Det kommer ju snart till en kör nära dig. Oh. Är det så? Det är det inte så? Ja, det är det kanske. Jag vet inte. Jaha, jag De det är ju så. De håller på med det. Nej, mm. förlåt, det borde jag ju veta. Hade jag ingen aning om. Ah, Vad va, va spännande! Och sen, sen notsätter du det där på något sätt då? Ja, sen får man skriva ner det. Och då har jag gått från eh, naturale, alltså handskar. Ja, just det. Gåspenna och liksom precis så här. Mm. Gåspenna och bläck och ja, ja. Det har jag ju fått slänga. Vad va använder smidigt. du för verktyg då? Eh, vilket program? Ja. Eh, jag har ju eh, Sibelius. Döpt efter, efter finland. Mm. Ja. Ja, men det är, väldigt, men det är väldigt väldigt fint verktyg tror jag. Jag tror att det är väldigt ja. bra verktyg tror jag. Ja väldigt väldigt väl. Mång, ja, många Finale som det hette förut. Ja. Det, fast det är ju väldigt mycket blippande i menyer att välja hit sen kan du ja. ju göra väldigt mycket mm. med Finale. Ja. Jag hittade ett på nätet som heter Music Score som är helt gratis, gratis ja? och som är ja. helt fantastiskt bra. Alltså. Ja, du kan ju göra massor med sånt. Skit bra så. Förvånande. För jag är ju, jag vet att de få gånger som jag har, jag hade ju en liten kör här och, och, och, och jag, kan, jag är ju jättedålig på piano. Alltså jag, det, jag är ju nästan där vid blå, blå, gul. <laughs> så, så, så, så, men, men, men då var det väldigt bra så här när man kunde liksom plocka ut en stämma och sedan köra ifrån datorn och kunde välja lite övningstempo också här, ja. så här för, för en stämma så att de verkligen fick höra istället för att jag skulle bra. försöka klinka med och inte han med liksom. det var, faktiskt, det var Tekniken är fantastisk mm -hmm. för oss som inte är så flyhänta. Nu är det så här att vad är klockan egentligen? Hon är 42 redan. Vi ska, vi ska lyssna på en låt till. Vad, tack snälla för den här fantastiska jo, gratislektionen. Det klokare, eller? Ja, jag, tror det. Ja. jag tror det. Jag, jag, jag kommer att vara grymt besviken om, om jag inte någon gång får höra den här låten i, <gör> av ja, vem vet 68. Man vet aldrig. Ja, nu hinner vi inte till ja. våren. Men... Ja. Ja, nu var det ju faktiskt så att, att Johanna hon fick ju barn på en torsdag men här kommer måndagsbarn med Veronica Maggio. Hits FM. Hits FM. Ni lyssnar på fredagsfrallan morgontidig radio- och här på HITS FM 97,8. Zonenbyggd och idag är inte Johanna med i studion för. Hon fick en bebba igår, det har vi pratat om. Jättekul, härligt. Den ser vi fram emot. Vi ser fram emot att träffa lilla Julius. Och det kan man också säga så här, ni som ändå vill lyssna på Johanna och höra hennes väna stämma, ni kan gå in på Spotify och söka på Fredagsfrågan där. För från och med ett antal program tillbaka så finns alla våra Eh, talkshower eh, att lyssna på som poddar på Spotify. Eh, där är förvisso musiken kort av upphovs, upphovsrättsliga själ eller något sånt där. Johanna som brukar säga det eftersom man inte kan säga upphovsrättsliga själ men just nu så ska ni lyssna på Sara Gustafsson som är gäst i studion och vi pratar Sound 68 och vi har fått oss en sån här crash course i, i, i, i, i hur det funkar i ditt ja, huvud blev ni något klokare eller det, alltså, det är jag blev, jag blev det jag, nu, från en väldigt låg nivå jag blev klokare Alltså, men de som ja, kanske tack, är lite är mer eleverade de att säga. Ja. Men då Jaha. får de göra det i så fall Jag har ja. ingen aning Men du, mm. ni fyllde 50 förra året i kurren eh, Och i år fyllde ju Tranås 100 år som stad Det var ju 1990 de som har fick sina stadsprivilegier här. Ja, jubileerna eh, regnar tätt. Alltså. Ja, mm. och då tänker ni att då ska ni ha en rejäl jubileumskonsert kan man väl säga, eller en del av jubileumsåret, där ni kommer ha ett uruppförande. Ja, kan Ber ni tänka Vad det är det här? Berätta så då. Här har ju suttit och väntat hela timmen på. Vad är det, det här? Vad är det här jo, det är alltså så att. Eh, mina medlemmar de kommer ju till mig ibland så att ja, den här låten borde vi sjunga och så mm. och nu var det medlem som eller flera medlem sa ja du borde åka upp till den här killen uppe där och lyssna på hans låtar, vad är det för något och tänkte, han har skrivit en massa låtar Jaha, ja, ja. ja, det är jättebra de tjatar flera veckor ja, så okay. jag får väl ta och ringa killen. Då. Ja. Så jag, blev, jag fick en liten blind date där. Ja just det. Och åkte på Vinstor ja, Du hade aldrig träffat honom innan? Nej eller? jag visste inte vem människan var. Nej men vad kul. Och i två och en halv timme satt han och spelade låta för mig. Ja. Starka alltså om... kvinna. Nej. <laughs> <laughs> Nej det var Nej. helt fantastiskt. Jag bara ja. tittar på Tiden hade flugit iväg. Ja. Det är alltså Jan G. Fransén. Ja, och det ska man alltså, ska är konstatera. Att Fransén i Tranås, det är som Johansson i andra orter. Alla, det finns tre Jan Fransén. Det Men här är det, Jan G. Fransén. Det här är Jan G. Fransén, filmaren, om man säger så. Då ah. kan folk stoppa. Och det är ju det som är så jävligt roligt, tycker jag. Det att, alltså att, att det är en riktig entreprenör och det är en, och det är en enormt kreativ människa. Eh, och alltid en massa projekt på gång. Sådär, oh, Gud, ja, ja. Men, men, men att, han har, liksom, att han har skrivit musik, det, det föll ner som en bomb hos mig faktiskt. Ja, han har spelat det här några låtar för grannarna typ på midsommar brukar han ja. prata om. Men nu har han grävt fram de här och han har ju tänkt lite på kören för han har sjungit i sound flera ja, gånger. Okej, ja, okej. Ja. Så han, han hade ju någon baktanke om att han hade en önskan om att kören ja. skulle sjunga de här. Ja, vad kul. Och jag nappade på det här direkt. Jag tyckte det var jättefina låtar. Ja, vad kul. Och det roliga är att han skriver inte bara i en stil utan han skriver i många olika stilar. Aha, Så okay. det är liksom Karl Gärhardstuk på vissa. Oh. Och det är ju liksom ja, gammal ja, viskuplett. Det är liksom lite modernare poplåtar. Mm. Det är jazzlåtar. Så det kommer vara väldigt blandning. Sen yes. hör man ju liksom nu när jag sitter och arrangerar de här så hör man ju liknande stråk. Så det, det finns ju ändå en röd tråk. Ja, det finns lite. Janne är där någonstans liksom mitt ihop. Ja, det kul. roliga är att de flesta låtarna handlar om tranos så vi har ju valt ut sådana låtar som handlar om tranos ja, Så det här är det. alltså ett projekt sjunget, eller framfört av Tranås kör. Skrivet och arrangerat ja, av Tranås människor. På år, årsdagen, eller inte ja, årsdagen, när år ja. Tranås ja. 100. Och det ska framföras i tranos Ja, det är skönt alltså. Det känns som att det, det, man skulle behöva få in lite mer tranos Annars känns det, <laughs> det som att... Det är lite, nej. lite Tranås. Nu mm. sitter vänna av våningen och tänker sig: ja, varför är det inte Jan G. i studion? Ja, men han hade jättegärna fått vara här, han var inbjuden också. men Han, han är en liten glubbetrotter också, han, han, han är i London rätt ofta. ja. Han har ja, ju barn där. Ja precis, där. så han just nu så är han i London. Hello Jan, hope you are tuning in on our talk show this morning. You know listen to ja, alltså. <laughs> Det var ju lite mer amerikansk <laughs> Ja, det var det kanske. Men, ja, tack. Hey ja. Ja, alltså, ja, precis, det ska vara lite svårt. Ja, det, det kommer bara ja. låtar som handlar om London också faktiskt. Alltså jag var mm -hmm. spännande. Men, men då då då han, menar, och och som, som jag förstod det så var det liksom det här var en del av den viskattan hade som ni liksom han ber att så Ja, så, ja, ja. precis. Och sen valde du ut, då, ut av de här ett antal låtar. Ja. Som du då har liksom ja, nu har du Nu har jag dem i min hand nu har du dem så, så du håller på arrangerar ja, och arrangerar. Och, och har ni börjat repa också eller? Ja, Okej, okay, vad kul. Vi har väl en fem sex låtar av 15. Ah. Jag kommer inte ihåg hur många ah. jag har arrangerat typ ah. har bett om. det? fick en ny ah. I onsdags, ah, alltså. som inte ja, Silvergarn. Ja. Den är väldigt söt. En liten oh, vilket vackert Silvergarn. Vilket ja, det vackert. handlar om, ja. om en gammal myt om gamla Tranos kvarn som ligger ah. borta vid Ydrebån. Ja, eller just låg det. borta vid ah, just det. Ja. Att älvorna spinner en bro av Silvergarn som man kan Oj. göra. Den är väldigt söt. Ja. Ja, vad kul Det här ska bli fantastiskt roligt. Och det yeah. finns ett datum, det finns Jaha. ett konsertdatum. 16 november. 16 november. Och är det bara ett, en enda konsert? Två. Två konserter, mm. det, det är en Martin och en kväll? Ja, något, eller sånt något sånt kommer det bli i Brunnsparkskyrkan. Ja, okay. Så det, det kommer bli pådrag. Vad roligt. Och i Brunnsparkskyrkan också? Ja, Jan har ju, han filmar ju och tar väldigt mycket fina kort. Så han, han har ju idéer om att vi ska ha några bilder. Liksom så, här. Ah, så det blir okay, liksom ja. lite mer teatralisk. Är inte det en väldigt bra konsertsal också? Ja, det eller, tycker jag. Eller, för du, är det inte liksom... Jag vet inte, jag vet inte om jag har hört det. Jag, den visst är det den som ligger jämnt här? Nu, nu, nu blev jag så här ja, orolig. Ja, ja, precis. Oh, ja, jag, tänkte, jag tänkte att jag blandar ihop det nu. Nej, men det är den. Den, den, det är den, den nyaste upp, kyrkan. Den nyaste piffade ja. Ja, ja, just det. Den, nej, men det är, den det är en jättefin kyrka. Jag har aldrig fått vara där när jag har haft föreläsningar så för. Så vill de inte ha mig i det rummet. Utan <laughs> <laughs> ja, men du, ska, du ska ju vara jag sa, med också. Ja, jag på litet tår faktiskt. Lite törn, ja, det ska ja. bli jättekul. Jag ser ja. verkligen fram emot det. Jätteroligt. Så, så när jag har kommit lite längre fram i repetitionsarbetet så tänkte jag komma någonstans och, och, och lyssna, Ja, få ja. lite feeling. Ja, vad roligt. Alltså det här tycker jag är så fram. Det är det här som är... Människor kan, människor vill. Här, här sitter då en jätteduktig filmare och en jävla in på många sätt och vis. Eh, och, och så har han liksom skrivbordslådan full med, med, med, med spännande material. Alltså. det är Just nästan det är häftigt, man, ja, alltså. Alltså, Det är nästan som man undrar, vad finns det ute där i lådorna igen. Precis! Alltså, och jag vet, jag vet ju via, via förlags, mitt arbete i förlaget att det finns jätteduktig det är mycket människor där ute som skriver för skrivbordslådan eller byrålådan och istället borde de tänka ja men jag kan ju ge ut det här jag kan ju faktiskt, jag, jag kan till och med bekosta min egen utgivning om det är så att ingen vill ge jag ut det jag försöka fixa att, liksom, alltså, för att... det, är ju, det är ju världens kick kanal ut kick. Ja, ja precis, ja, ja vad häftigt eh, om man då ta oss nu till, oss nu till. I, i onsdags fick de en, en ny låt ja. hur, hur gjorde ni då Arne, liksom hur hur hur, hur, hur börjar ni då? Ja, det är ju lite speciellt för det, för det är... finns ingen jävla har ju hört det här. Nej, jag ingen har jag hört det. <laughs> så det, det får ju bli helt enkelt en presentation först. Vi <laughs> så så jag låten helt <laughs> enkelt. Okay, ja. Det här är en det är en liten, ja vad ska vi säga? Söt visa. Mm. Ja, alltså, ja, nästan lite godnattvisa skulle jag säga. Ja. Det är nästan så jag skulle kunna sjunga för mina barn när de ska sova. ja ja. ja. lite så. Så att den är den är lite trollsk för den handlar ju om älvorna som bor mm, eller bortan vid eh, Trångoskåan och, och så kan man gå över deras bro av silvergarn. Du hör rimmet där. Ja, mm, det är bra, det är, bra. Det, är faktiskt, det, det är bättre än hjärta och dom säga Ja, absolut. Det är inte hjärtosmärta, tror jag inte, just det rimmet finns inte med i alla sångarna. Kan jag nog lova? Men Ja, alltså, Vi kan prata lite om rim. För det tycker jag. Det, det, Ja, det är Rim är, dels är det skitbra rent tekniskt. För det är väldigt lätt att lära sig texter när det finns någonting att hänga upp nästa ja, det, rad på. Va? Det värsta det, är den där dansbandslåten som inte rimmar. Vi kan mena det. Nej, vi har ju mena det. Den här som sjunger känner. De det är en kille Det finns en. Vad kan du göra då? Oh, oh. Och när du tårar. kommer fram till dagen ja, ja. då mitt hjärta slutar så ska du tänka på de stunder som var vackraste i ditt liv. Den rimmar. Ja, klass. ja, nej, ja precis. Ja, det handlar om så. Det sista djuvåran. Sista djuvåran. Sista djuvåran, vadå? Lasse dit, Och jag har alltid jag alltid tyckt att de sjunger djuv. Jag har alltid tyckt att det är så äckligt. Men, <laughs> men ja, ja. Ja, ja. okej. Okay. Ja. ja, vad roligt. Så har, har ni ritat in nu då? 16 november. Mm -hmm. och, och, och så säger jag jag jag jag Ja, men då kan du gå på kv ja, var kväll. Ja, vad kväll? då går du på dag Ja, så det finns alltså möjligt Jag vet inte hur många hur många rymns det där. vet du det, hur många det är? 420. Ja, det är så pass mycket men, där, sånt ja, det, där. Ja, det är rätt många ser, är, det, är så, det, det är en balkong, vet du, stor Ja, det är det där också. Ja. Så, det är så häftigt där. Där har de en, en barnbalkong, precis Ja så att man inte ska störa herrens ord liksom när det. Är... Ja men då kan vi hör precis. <skratt> ja men jag tycker det är skitsmak. <skratt> ja, ja men det är det faktiskt. Mina var är... stod där och vinkade åt. <skratt> och... <skratt> när vi haft konsert och sa, hej mamma nu står <skratt> mamma där framme. Ja du ja, rätt det är rätt ja, vink, vink. bra. Det är rätt för det. Ja. Sara Gustafsson, mm -hmm. var roligt att du tog av din tid och besökte oss i Fredlands förallan. Ja men tack, tack, tack. Vad skulle jag idag? Jag ska vidare till Mjölby, till ja. mitt jobb. Ja, ja det är en Jag lektion med årskurs 6. årskurs är det något prov idag? Eh, så att de kan plugga på nu? Nej, på de, de, de gör egna låtar i ett program som heter Soundation. Ett ah, gör de Och så ska de spela melodier. Alltså, alltså lägg av. Och där stod jag. Jag tror fan jag stod med min blockflöjt från... <laughs> Jag tror jag var 23 år när jag fick lämna ifrån med blockflöjt. Ja en ja, saxofon. Åh ja. oh, vad glad. Men, men, men musik är det alltså. För då ska jag vara riktigt ärlig så musik var ju sådär liksom en, en lektion som man skolkade ifrån emellan liksom... Det kan man ju inte tro när man känner äh, dig nu. Äh. Men, men, men det var för... ja vi ska inte. Ja. Men, men, men är det liksom ett populärt ämne idag? Alltså ja ja, det kan vi se jag vet inte, jag tycker mina elever verkar vara ja. de dyker upp i alla fall. För de just det här flesta. liksom och, och, <laughs> de men, jag men jag kan inte sjunga säger folk ofta så här. Ja, det är jag kan inte sjunga. Ja, Om man undrar vad fan, vad fan, varför blir de så rädda? Ja, man tänker för? det är så inne nu med alla idoltävlingar och talanger ja. och men då, då blir de så här de, de, de, de lyssnar på liksom ja. och så jämför de sig med henne, alltså ja, med storheter här. och tror att de ska vara lika bra ja, för ja, att precis, kunna ja, sjunga. Ja, alltså, så är det ju inte. Ja. Alltså kolla mina ben och så kolla Bajonsis ben så fattar ni ju liksom Nej. att det är. Don't <laughs> Men... worry, be sick. Har du hört den? <laughs> Men du Vi har ju en fråga kvar Jaha. varför är basar så snygga? Jag lovar ju ställa den frågan. Ja, men ja, alla körsångare är väl snygga? Ja, så är det ju. Fast jag tycker då... Alltså ja, men det är nog särskilt med basarna. Ja, jag. Jag, skulle, jag skulle vilja säga att det är nog särskilt med basarna. Men hur? jag vill Basen, på jag, på. Sätt, jag vill inte på något sätt liksom prata. Ah, än en gång. Tack snälla Sara. Kör ja. försiktigt. Eh, ja. Det blir en strålande dag. Jag fick skrapa i morse igen. Jag, jag, jag vill liksom ha... Jag vill, ha, jag vill ha lite ja, det vill ha eller varmare väder. Hellre varmare väder än carport faktiskt. Det, det det ska vi säga så. Det kan vi göra. Ja, så. Sköta om det. Tack för att ni lyssnar. Ha det bra. Vi hörs igen. Hej. Hej. Prials grallan med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM.